4 липня 2021 року Перше. Роднігаріс виконує роль сімейного шеф-кухаря. І це добре, оскільки Емілі страждає від сильного болю в сідничному нерві. Коли він попросив її оцінити свій біль за універсальною шкалою від 1 до 10, відповіддю було 12. Вона дивиться на світ глибоко запалими очима, а шкіра на вилицях так натягнулася, що аж сяє. Він благає її трохи почекати. Минулого вечора нинішня Бранка з'їла всю печінку за кілька укусів. Він обіцяє Емілі, що незабаром прийде полегшення. Сьогодні ввечері шеф-кухар Гарріс готує свої знамениті баранячі відбивні з часниковим маслом. Додає свіжу зелену квасолю, прикрашену шматочками бекону. Запах чудовий. І він впевнений, що дівка Дал його відчуває, тому що двері підвалу відчинені, а вентилятор встановлено так, щоб обдувати чавунну пательню, на котрій пасирується страва. Він підходить до холодильника і витягає на світ божий пляшку пепсі без цукру. Останню покупку Бонні. Зваблива і холодна. Він повільно спускається сходами, міцно тримаючись за поручні. Стегна не завдають йому стільки клопоту, як і ще аз бідолашнієм, але таки болять. і Відчуття рівноваги вже не те, що було раніше. Він вважає, що причиною може бути якийсь незначний розлад у середньому вусі. Незабаром все покращиться. Дал стоїть перед ґратами. Її світле волосся й майже втратило блиск обличчя виснажений, бліде. «Де ти був?» – каркає вона, наче панночка, а він її лакей. «Весь день тут чекаю». Родів вважає її слова безглуздими, дебі ще вона мала чекати весь день, але усміхається у відповідь. «Я був досить зайнятий, писав відповідь на дурну статтю». Він завжди пише відповіді на дурні статті, і таке враження ніби завжди кричить у порожнечу. Але що він може зробити, окрім як продовжувати? У будь-якому випадку, він сумнівається, що Бонні Дал наразі так вже переймається його проблемами. І це зрозуміло. Бог знає, коли вона їла востаннє до того, як зжерти печінку. Вона голодна і страшенно хоче пити. Він міг би сказати їй, що проблеми скоро скінчаться, але сумнівається, що це її витішить. Обід майже готовий. Цього разу не печінка, а... Ягня, каже вона. Я відчуваю запах і божеволію. Я думаю, ти жадаєш, щоб я відчувала його. Якщо ти збираєшся мене вбити, чому просто не зробиш це і не припиниш тортури? Я не маю наміру мучити тебе. Це правда. Йому однаково, так чи інакше. Вона ж лише худоба їй Богу. Поглянь, що я тобі приніс. А Отамуй спрагу, очистий смакові рецептори, і я принесу тобі щось набагато смачніше, ніж сира печінка. Ага, принесе він, а як же? Дал повинна померти з чистою печінкою і порожнім шлунком. Він ставить пляшку дієтичної пепсі на підлогу і мітлою обережно закочує її через дверця та у нижній частині камери досередини. Бонні нахиляється, хапає пляшку і дивиться на нього жадібно і підозріливо. Започатана, наче щойно з магазину, каже Роді. Сама глянь, я б приніс тобі з цукром для відновлення енергії, знаєш, але ми не тримаємо вдома газованої води. Боні з хрускотом згвинчує кришку і п'є. Вона не помічає крапки клею, що закриває маленьку дірочку від голки інсулінового шприцу і випиває половину півлітрової пляшки, перш ніж зупинитись і поглянути на нього. Смак якийсь дивний. Допивай, тоді я принесу тобі ягнячу відбивну та зелень. Вона кидає пляшку крізь грати і промахується лише на кілька сантиметрів. Навіть напівпорожня пляшка залишила б такий самий гидкий синець, як той, яким вона вже прикрасила його обличчя. Що там було? Що ти мені дав? Він не відповідає. Від учора вона не отримала нічого, крім фунта печінки, а сьогодні ще й нічого не пила. Незважаючи на те, що валіум розчинений у рідині, а не впорснутий під підшкірно, велика доза швидко вражає Бонні. Її коліна підгинаються лише через три хвилини безперервного потоку відбірної ненормативної лексики. Вона чіпляється за грати, м'язи рук випирають. «Чому?» – волає вона. «За що?» «Тому що я люблю свою дружину», – він робить паузу і додає. «І себе, звичайно». Я люблю себе. Приємних снів, Бонні. Нарешті вона сповзає. Здається, все. Треба бути дуже обережним. Вона молода, а він старий. Роді деякий час вичікує. Друге. Нагорі у спальні лежить на боці Емілі. Вона згорнулася калачиком, підібгавши ногу з запаленим сідничним нервом до живота, а іншу випроставши. Це єдине положення, яке дає хоч якесь полегшення. Готова, доповідає Родді. Ти впевнений? Маєш бути впевненим на всі сто відсотків. З кишені він дістає шприц. Я маю намір додати ще краще перестрахуватися, ніж потім ушкодувати. Але не балуй її, Емілі тягнеться до нього. Не зіпсуй м'ясо, не зіпсуй її печінку. Вона мені потрібна, Родді, вона мені необхідна. Я знаю, відповідає він. Потерпи, кохання моє, лишилося недовго. Третє. Спускаючись по підвальних сходах, Родді чує сильне неритмічне хропіння. Не схоже, що людина здатна таким чином симулювати сон. Але обережність не завадить. Він просовує ручку мітли крізь годівницю і тицяє бранку в бік. Жодної реакції. Він тицяє сильніше. Дівчина не реагує. Він згинається, тримаючи шприц в руці. Іншу руку просуває через дверцята, бере її за пальці і висмикує руку назовні. Вона хапає його за зап'ястя, але слабко. Її пальці розгинаються. Не ризикуй, думає він, і коли її у зап'ястя. Половина дози. Чекає. Через п'ять хвилин він набирає код на дверях камери, вважаючи, що якщо Бонні зберегла здатність матюкатися після подвійної дози заспокійливого, то вона точно супердівчина. Непогано було, якби поруч стояла Емілі з стволом в руці, але зараз вона не в змозі спуститися сходами підвалу. Непогано було б мати ліфт, але вони навіть не обговорювали це. Як би вони пояснили монтажникам наявність камери у підвалі, а дробарку для деревини. Все йде гладенько. Бонні дал не супердівчина, вона заклякла. бере її за руки і тягне через підвал до маленьких дверей у стіні, на якій вивішено інструменти. У сусідній кімнаті на кінці викидного рукава подрібнювачам ляво висить 50-літровий поліетиленовий пакет. Посередині кімнати – операційний стіл. Тут ще більше інструментів, але вже лабораторних та хірургічних. Остання частина операції – операція перед операцією, так би мовити, найскладніша – загилити непритомну молоду жінку на стіл. Роді вдається підняти 65 кілограмів розслабленої плоті. Спина скрипить, стегна волають. Якусь жахливу мить, він впевнений, що ось зараз випустить її з рук. Тоді думає про М, котра лежить у їхньому ліжку з підігнутою ногою. Уявляє собі її обличчя, вражене нестерпним болем, і останнім зусиллям перекочує дал на стіл. Вона мало не падає з іншого боку стола і роді жахається. Однією рукою він хапає її за волосся, а іншою за стегно і відтягує назад. Вона видає невиразний гортаний стогін і вимовляє щось на кшталт «мама». Він згадує, як часто в самому кінці вони кличуть своїх матерів, навіть якщо мама була поганою. Хлопчик Штайнман звичайно кликав. Хоча хлопчик Штайнман потрапив сюди лише тому, що вони запізно зрозуміли, якою шаленою виганкою була Елен Креслоу. Родді хиляється, задихаючись і сподіваючись, що його мене серцевий напад. «Нам би сюди ліфт», – думає він. Але ж вони не зможуть пояснити монтажникам ліфтів, що таке клітка для худоби. Коли серцебиття нарешті вщухає, він зв'язує за зап'ястя та щиколотки. Потім розставляє каструлі для органів, бере скальпель і починає зарізати з неї одяг.